Godmorgen og velkommen til tirsdagens udgave af Euroinvestor Morgenheder. I dagens udgave skal du høre om fire interessante investeringstemaer, som måske kan levere et godt afkast. Inden for et af dem er der endda en supertrend i gang, lyder det fra en aktiestrateg. Vi vender også nogle af de ting, der er godt at have styr på som investor inden årsopgørelsen lander om et par uger. Men vi starter med at tage en tur ud på verdensmarkederne, hvor den populære kryptovaluta Bitcoin i dag tager overskrifter. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Adam Geil. På det, der tegner til at blive en afventende dag på aktiemarkederne, er det den populære kryptovaluta Bitcoin, der stjæler overskrifterne her til morgen. Den digitale mønt har i løbet af natten været over en pris på 57.000 dollar, hvilket er det første gang siden slutningen af 2021, at det sker. Bitcoin er dog siden faldet en smule tilbage og handler til en pris på omkring 55.742 dollar ved seks tiden tirsdag morgen dansk tid. Hopper vi tilbage til aktierne og kigger mod Asien og starter med de japanske aktier i Nikkei-indekset, så falder de med knap 0,1 mens de kinesiske aktier i Hongkongs Hang Seng indeks falder med knap 0,4% her til morgen. De europæiske aktier i Stocks 50 indekset står ifølge futures til at falde med 0,2% når handlen går i gang, mens de tre ledende amerikanske aktieindeks står til en flad start på dagen med fald på omkring 0,1%. Du kan selvfølgelig følge med i dagens aktieudvikling inde på yourinvestor.dk. Der er særligt fire steder i aktiemarkedet, hvor det kan være værd at investere lige nu. Sådan lyder det fra investeringsstrateg i Saxo Bank, Oscar Barner Bernhardsen. I et interview med Euroinvestor peger han på fire investeringstemaer, som han finder interessante lige nu, og han giver også et bud på en ETF, der dækker tendenserne. Det første tema, som Saxo, Saxo Bank-strategen peger på som interessant, er blandt andet våben- og forsvarsindustrien. Og den er vokset hastigt de seneste år. Det skyldes blandt andet, at de europæiske lande er gået i gang med at øge deres forsvarsbudgetter til de 2% af BNP, som er et krav i NATO. Det er sket siden starten på krigen i Ukraine for to år siden. Men der kan stadig være mere potentiale at hente inden for sektoren, lyder vurderingen. Man kan bare se, at der stadig er mange NATO-lande, som har langt op til deres 2%-mål, og det hedder minimum 2%, ikke maksimum. Så selv hvis de når grænsen, så mener vi stadig, at der er en supertrend i gang inden for forsvarsspecialerne, som kommer til at fortsætte mange år endnu, siger Oscar Barna Bernhardsen til Your Investor. De andre temaer, han peger på, er cybersecurity, grøn omstilling og europæiske small -cap selskaber Du kan læse meget mere om hvorfor og hvor godt de temaer har klaret sig det seneste stykke tid inden på yourinvestor.dk. Nu er det tid til at spise ører, for om et par uger lander årsopgørelsen, og her er der en række ting, man som privatinvestør bør holde øje med. Så lyder det fra Helle Snedger, der er kundedirektør og partner hos kapitalforvalgten formuepleje. Hun peger på, at man eksempelvis skal være særligt opmærksom, hvis man ejer unoterede aktier. De unoterede aktier er jo lige præcis kendetegnet ved, at skat ikke ved, hvad de er værd, lyder det fra Helle Snedger. Derfor skal man selv indberette, hvorvidt man er i plus eller minus, hvis man har solgt i 2023. Derudover så skal man være opmærksom, hvis man ejer aktier gennem udenlandske platforme, som eksempelvis Etoro. Ligesom man også skal holde øje, hvis man på nogen måde beskæftiger sig med udenlandske valuta, lyder det. Inden på yearinvestor.dk er hele Nedgør her til morgen med i en artikel, hvor man kan læse en mere uddybende liste om, hvad det er godt at have styr på, inden årsopgørelsen lander. Det var de nyheder, jeg havde udvældt til dig her til morgen. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Og ellers så kan du følge med i nyhederne i løbet af dagen inde på yearinvestor.dk. Her holder vi blandt andet øje med regnskaberne fra Jyske Bank og Ceyland Pharma. Tak fordi du lyttede med.